Jó estét, kedves hallgatóink, megkezdjük uh, magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnál Sohár István. És Harkó Gyöngyvér. És kedves gyerekek, a Gyöngyvér tíz perce most elmorad és megmondom, hogy miért. Nagyon kedves ismerősöm, akikkel interjút fogok majd szeptembertől uh, a rádió számára itt összeállítani. Vakáción van, és boldogan szabadultak ki az iskolából sokan, Magyarországon, vagy máshol, táborokban, vagy éppen otthon, de a játszadozásnak az önfeled pillanatai késő estig tartanak. Úgyhogy most ez a nyár a vakációi és majd a gyöngyvér tiszt perce folytatódik szeptemberben. Jó vakációt! Kedves hallgatóink! Őlbei Mária a katolikus templomtól fölhívott, mielőtt elutazott volna, hogy hirdessük be a következő vasárnapi programját a katolikus templomnak, amely a Szent Mise után lesz, tehát körülbelül 11 óra 30 perckor fog kezdődni. Egy nagyon szép előadás, amelynek a címe The Art of Frater Astric in relation to Saint Ladislau's Church. Ö, Aztrik atya elkészítette a katolikus templomnak, a Szent László templomnak az üvegezését ö, magyar szentekkel, tehát színes üvegekből raktak ki, csodálatos, és az oltár fölötti rész is még ehhez kapcsolódik, És ezt az előadást tehát 11 óra 30 körül, lehet, hogy 11 óra 20-kor kezdődik, inkább 11 óra 30-kor, Szabó Lilla a Magyar Nemzeti Galériának a Fulbright ösztöndíjas, aki itt volt körülbelül 8-10 hónapig a Magyar-Amerikai Alapítványnál a múzeumban, és ott katalogizálta a a múzeumhoz tartozó festményeket és műtárgyakat, amiből most egy csodálatos kiállítás van, és az december végéig lesz nyitva, érdemes elmenni és a vendégeket is elvinni oda. Ő mellette vagy utána Tamás Tamás fog még szintén beszélni, aki egy ilyen kis könyvet állított össze a szenteknek a festménye alatti részen a magyar történelemből. Nagyon érdekes ez is, megvan nekem is ez a kis könyvecske, és sokat lehet belőle tanulni, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, tehát 22-én körülbelül 11 óra 30-kor lesz ez az előadás a Szent László templomban, és utána a templom alatti teremben lesz beszélgetés és megbeszélés és bizonyos étel mennyiséget is felfognak szolgálni hát ennyit a hirdetésről most a névnapról az utóbbi időben kevés névnapot említettünk, mert valahogy a nem jöttek össze a magyar magyarokkal, magyar szentekkel ezek a névnapok. De most nem szeretném elfelejteni azt, mert sok magyar még nem tudja, hogy a Hedvig, amelyiket, akit 1997-ben avattak szenté, ő egy magyar királyvány volt. Tehát akit eddig boldogként tisztelt a keresztény világ, most szenté avatta az egyház, a magyar királylány nagy Lajos leányát. A király maga is az Árpádok lovag eszményeit követte, miként Károly Róbert. Hogy Hedvig a lengyel trónra került, és a litvánok térítője lett, a szegények gyámolítója, a nép annyira megkedvelte, hogy őt és nem a merániai hercegnőt tisztelték szentként. Az egyház akkor nehezen értette egyet a köztiszteletű királynő, Jadwiga különben, mert lengyelül a Hedwiget Jadvigának hívják, fölemelésével, de végül nem volt ellene kifogás. A névről én most nem akarok hosszasan beszélni, hogy hogyan alakult ki, és csak annyit tennék hozzá, hogy... A névnap is változott, mert több hedvig ö, van a, a szentek között. A mostani állapot, ez a július 18-a katolikus kalendáriumban, már a nagylős király lányának az ünnepe, így már a szenté, hedvig életszentségének elevenségére val, hogy már 1426-ban az akkori gnyezói érsek megalakította az első bizottságot, amely a királynő oltára emelésének szándékával kutatta dokumentumokat. 570 esztendőt telt azóta, és 571. meghozta a szenté avatást. Próbáltam keresni zenét, ehhez nagyon nehéz volt, de végül is Ferenc Éva egy nagyon szép cédét állított össze és ebben azt a dart választottam, hogy elment a madárka, tehát Hedvig elment Magyarországról Lengyelországba. Tár bordinjod nem és hagatóink múlt alkalommal a csak történelmi eseményekről beszéltünk és most tegnap volt tegnap 17-én volt Füst Milan és Nagy László költőnek a születésnapja Füst Milan az 1888-ban Nagy László pedig 1925-ben született és mind a két költ népszerű lett a kommunizmus időszakában, nem azzal, hogy kommunisták voltak, hanem azzal, hogy valóban költészetet is csináltak. Történelem is lesz ma azért, mert szeretnék megemlékezni, hogy eddig minden évben a Nándorfehérvári győzelemről is, de most gyöngyvér fogja átvenni a szót Füst Milánról. Kedves hallgatóink, Füstmillánról úrhoztam az interneten közölt anyagból, és a Füstmillán neve eléggé ismert Magyarországon, most már azt hiszem, hogy a rádióadásaink nyomán itt is, meg azok számára ismert, akik még Magyarországon találkoztak a névvel. Noha az irodalom minden ágában jelentőset alkotott, a szélesebb közvéleménytől késve részben már halála után kapta meg az elismerést Változtatnod nem lehet, című verses könyve arhaikusan stilizált, szecessziósan bizarr szellemvilágával. Boldogtalanok 1914 című drámáját naturalista technikával írta, és az ezt követő kisregények, A 19. századi lelektori próza Esküstárát alkalmazták. Címei a nevetők: Advent az araitál. Na most vissza megyek egy kicsit, tehát 1888 július 17-én született. 904-ben tüdőbetegsége miatt abbáziába került, naplóírásba kezdett, 1944-ig folytatta. 1908-ban megismerkedett Osváth Ernővel, ez azért jelentős, mert így jelent meg első írása a nyugatban. 1912-ben a Budapesti Egyetemen befejezte jogi és közgazdasági tanulmányait, doktori oklevelet szerzett. 1920-ban fölfüggesztették állásából, 21-ben nyugdiaztatta magát, életét az írásnak szentelte hát erről zsöviden ennyit a 20-as évek közepén fordulat kezdődött át a pályáján kibontakozott kezdettől ösztönző létélménye Ezt talán fontos amikor Füstmillánról beszélünk föloldhatatlan magánya hontalansága és tiltakozása szellemi nördzképét jelenítette meg drámában Catullus 1928-ban Negyedik Henrik király 1931-ben versben Válogatott versei jelentek meg 1934-ben, Szellemek utcája 48-ban, és regényben a feleségem története, mely 1942-ben látott napvilágot, a regény it itthon, tehát Magyarországon, ezt ott írták, sokáig vízhangtalan maradt, valódi áttörését csak 1958-ban a francia fordítása után nyerte. Ez nagyon érdekes. 1942 után meditatív korszak a következett, indulata, rezignációba fordult, tragikus látása elégikusba. Főleg prózát írt, sokat és változó színvonalon, mesét, elbeszélést, öt kisregényt és újraírta kurábi kisregényeit. Utolsó regénye a Parnasszus felé 1961-ben jelent meg. Harmadik korszakának legértékesebb művei, teoretikus jellegűek. 1948-ban Látomás és indulata művészetben címmel esztétikai, majd 1958-ban Ez mind én voltam egykor. Főcimmel erkölcs filozófiai nézeteit fejtette ki. Milan irodalmunk rendhagyó jelensége. Műveit egyetlen élmény, a valóságától elidegenült individuum életérzése lette. Mélyen szkeptikus intelektus volt, egyszerűs, mint teljességre türekvő, végletes egyéniség. A gondolkodásból teremtett művészi helyzetet szemben a tapasztalati valósággal. Kihívóan képzelete valóságát vállalt el írói közegének. A létezés abszurditásának a hiába valóság biztos tudatában is nekifeszülő erkölcsi akarat pátosszát jelenítette meg művészetével. Objektív lirára törekedett, talányos szimbolikájú, mitikussá növesztett versvilágot alkotott. Dráma hősei szintúgy lelkük fantomjaival küzdenek, objektív szégyenük semmesíti meg őket az autentikus élet lehetetlensége. Az, hogy érzelmi és erkölcsi igényeik összeférhetetlenek. Szép prózája szemben más műfajaival oldottabb, improvizatív és realisztikus. Stilizált környezetrajza és a lét föloldhatatlan ellentmondása azonban még konkrét helyzetképeit is meghatározza. A legnagyobb vállalkozása, a feleségem története, egyike a modern irodalom valóságunkkal egyenértékűen sok sokértelmű mítoszainak. Szokványos féltékenységi történetből teremt fauszti művet, üdvösségkeresést, és pokoljárást. Létrehozta benne életműve legsajátabb esztétikai minőségét, a fenségest, a nevetségessel elegyítő groteszk öniróniát. Én talán most láttam egy legjobb leírást, ezt, amit ebből ollóztam a hallgatóinknak. Talán most először láttam ennyire megvilágítani Füstmilán világát. Most pedig szeretnék egy verset felolvasni, aztán még zenéljön és még majd versek jönnek. A egyik verse az Önartszki. Ebből egy részlet következik. Tehát Füstmilán Önartszki részlet. Húrgas elméjű, szikár Agostyán akarok én is lenni olyan mint maga az úr. Samajt ha számon kérnéd tőlem a gyermekeimet, Megvetéssel fordítom el akkora fejem, mert nincsenek gyermekeim. E vigasságban nem volt részem, mint az arabos samár ki megszagolván honi földjét új ösvényre fordul hirtelen, úgy indultam el én is egykor biztos útamon, és nem az öröm útját választottam én sem, ám a kopár sivatagét, hol vörös a földek szintje, s nem legelész semmiféle nyáj. De hol majd kipróbáltatik, ki mit bír el, S ha nem ád ott az égi atya enni, azt kitartom-e? S a szomjusáktól majd jajongok-e? S a bitangságban majd, hogy elbitangolok-e? Részletet hallottak Füstmilán önarckép című verséből. Lefogadom Mi az, hogy fázni A szigorú napokon Ma ha még nem láttam Hogy Moszkvában éljen a tér Magadba döntöd A tíz este jár S úgy érzed megfagysz Ha senki se rövel át Az érediség csak J.E. Corpo e soca. Oh, barro champuque. Seriously, seriously. A coisa é boa. Oh, a minha beleveira. E de mentaço. Queis ruiis, já era o que trai. Taxemo zádio. A lancha It's a money, and I'm Kedves Charlie-tól hallották Olvada Jégvirág című dalt. Jégvilág. Jégvilág. Így van. Jégvirág. A virág? Elnézést kérek. Azt hogy a jégvilág olva. Igen. Hát az jobb lenne. Szevedt volna. De. Bocsánat. Jó. Kedves hallgatóink, Füstmilánnal folytatjuk még ezt a részét az adásnak, és Rákos Sándor írt két verset, egyiknek a címe Füstmilán keze, és a másik Füstmilán tárgyai. Elég érdekesnek nézett ki ez a kis részletgyűjtemény. Tehát Rákos Sándor szerint hallják Füstmilán keze. Füstmilán keze, göcsörtös ujjai, gumiarcával együtt rángatózott egész teste, ördögi vitustáncban és a homlok hatalmas kupolája alól bársonyosan s félelmetesen kiragyogott a démonikus szempár, ahogy feküdt a félhomályban tartott kereveten barátsuhát utánzóköntösében és nappali bagoiként várt az otthonosabb éjszakára. A másik részlet <coughs> Füstmilán tárgyait. Sipkak, tollsárok, nehezékek. Kis asztalokon szétszúrt míves volmi. A világ nagy bazárból magadévá válogatott asztallapnyi bazárok Hol van botod, kalapod, sárcipőd? A rettenetes mindenség meigzúgán rejtőznek. Arcuk eltakarva. Más tartományba Szökött tárgyaid A két Rákos Sándor Vers után Most a Magyarokhoz című versét Szeretném felolvasni Még nem volt alkalmam erre És remélem, hogy Csökkentett hangerővel, de sikerült Füstmilán a Magyarokhoz Ó, jól vigyázz Mert anyád nyelvét Bízták rád a századuk, S azt meg kell védened Hallgas reám Egy láthatatlan lángolás Teremté meg e nagy S benned az lobog Mert néked is van lángod Szent e nyelv S több kincsed nincs neked Oly csodás nyelv a magyar Révület fog el Ha rá gondolok is. Ne hagyj tehát, hogy elmerüljön, vissza Visszasűjjedjen a ködbe, Melyből származott, E nemes szép alakzat. Rossz idők futottak el feletted, Megbontott a téli gond, És romlásodat hozta, Megtapottak, Megbolygatták hitedet, Az eszed megzavarták, Szavak áradatával ellepték világodat. Áradás szennyével borították be a kertjeid. Vadvízi szörnyek ették virágaid. Majd a vadbúrjánzás mindent ellepett utána. Új termés volt ez, e emberek, hogy üszökké vált minden, aminek sudárra kell leszökni De légy türelmes, szólok hozzád. Vedd a Libanon ős szédrusát, E háromezer éves szűzet. Ráhivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre. Tekintsd őt, türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajunk. De bölcsen hallgat, s vár, amíg a negyedik, Nagy évezredben kibonthatja gyümölcsét, e nagyvilág elé. Stán, ez a sorsod itt. Ki sötét sötétséget oszlat, holtat ejts, élőt emel, borulatodra majdan rátekint. Halld, szavam, én profétáktól származom. Kedves hallgatóink, Füst Milán a Magyarokhoz című versét hallották, és még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, valahol olvastam ezt. Füst Milán büszkén hivatkozik libanoni őseire, és jól tudja magáról, hogy zsidó létére magyarabb a legtöbb magyarnál. Ennyit szerettem volna fűzni. Végül egy meglepetés is következik. Füst Milán saját maga fogja elmondani egyik rövid versét, tavaszidal, vándordal. dal vándordal. Tavasszi szél fújja már a varga kötényét, ki görbe utcába, kicsi boltja elé, kiült, kirakta a műhelyét, kis és alkonyó rán, lámpafénnyel a sötétet melegít. Helyszeszélyes még az idős, a lánykáklak pajkos, szél hullámomosra csiklándó nyakát. Hely elfeledem én is búskomarságomat. Föltettem életem egy lenge levélre, és én is elmegyek hová a szélsoda. A szolgatóink, mint ahogy ígértem, a két költő között egy kis történelem. Sose szabad erről elfeledkeznünk a Nándorfehérvári győzelemről. Érdekességképpen elmondom, hogy Kaliforniába tengerparton, van egy kolostor, egy ferences kolostor, ahol... Belgrádot írtak ki Nándorfehérvár helyett, viszont a győzelmet ott is leírják, hiszen Kapisztrán Jánosról nevezték el a kolostort, csak ott azt hiszem Szent Huánnak mondják a, a kolostort. Július 22. 1456-ban volt a Nándorfehérvári győzelem napja. Hunyadi János világra diadalt aratott, Nándor Fehérvárt ostromló II. Mohamed török sultán serege felett. Július III. ától tartó ostrom rohamait a védők visszaverték, s az utolsó, július 21-én általános támadást is elhárították. Ekkor történt, Dugovics Titusz hőstette, aki a várfokáról magával rántotta a mélybe, az ászlót kitűzni akaró török Janicsát. 1456 július 22. én a Sáván túl táborozó keresztesek megtámadták a sultán táborát. Hunyadi János, ez csak most én teszem hozzá tépté a hajádseg, asszítta, hogy mostan mindennek vége van és megölik őkét, de mi történt Hunyadi János? Ő, Kitört páncélos lovasságával a várból, és két tűz közé szorította az osztromló sereget, amelyet legyőztek. Sultán elmenekült. A Diada jelentőségét az adta, hogy 70 évre távol tartotta a török birodalmat Magyarországtól. A nagy győzelmet azonban Hunyadi János nem tudta kiaknázni, mivel augusztus 11-én a táborban dúló pestis járványban meghalt. Hozzáteszem még zárójelbe, hogy Kapisztrán Szent János pedig az év aggú, ö, október 23-án halt meg. Szintén úgy tudom a járvány miatt. A déli harangszó, amelyet még a csata előtt rendelt el a pápa, a harcosok buzdítására, a köztudatban napjainkig a Fehérvári diadal emlékeként él, és azóta szól a harang Hunyadi Jánosért és a Nándor Nándorfehérvári hősökért. Van egy van egy dal, a melyet, megmondom, hogy kinek a versére kinek a versére írták. Nagy Báncsai Mátyásnak a versére 1560-ban írtáz. De érdekes, az, hogy nekem két változatban van meg. Most azt a változatot fogom önöknek lejátszani amely a Messi tábor tüzek, meg a válogatás a Föld öt Földvészén élő magyarságot összekapcsoló legszebb népdalokból, és ennek az ötödik kötetében található ez a Van egy megjegyzésem. Igen. Csak meg szeretném említeni azt is gratulálni Sohár Istvánnak, hogyha már itt a stúdióban ez a téma felmerült ahoz a rendezvényhez, amit évekkel ezelőtt ő rendezett a Szent László templomban, a csata emlékére és a, és a hát a győzelem emlékére. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy részt vehettem és elmondhattam azon az eladáson az Arany János Szibinyáni Yang című halladáját, és egy nagyon szép kis műsorral szerepelhetett a vers hangja. Azt hiszem, hogy mindenkinek örök élmény marad ez a Nándor-Fehérvári ünnepség a Szent László templomban. Még az érdekessége az, hogy az én doktorandus tanárom, professzorom tartotta a beszédet, és én megemlítettem, hogy milyen sok nyelvet beszél erre, azzal kezdte, hogy ő magyarul is éppen hogy csak tud beszélni, és ezek után a hón alatt egy kis aktatáska volt, nem tudtam miért van ott. Hát azért, mert elővette az akkori latin nyelvű leveleket, és azzal bizonyította ezt, amit az előbb is elmondtam, hogy mikor volt a, a, a búlának a kihirdetése, és a búlát ott egy az egybe lefordította, fogta a, a nyomtatott levelet, és... Latimról ott fordította le magyarra. Hát hallgassuk meg akkor a dalt. Néktek emlékezem Ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról. Nagy ján hív szolgálatjáról, Erős viadaljáról. Egy fekete hulló, Hunyadi Jánosnak, Pajzsán írva vala, Hogy ki az orrában nagy szép Moyi khasen port waro. Akorir nak bola 1558 estetu ben. Az Mahu met chas har min fudun Vala nagy kisulat ben. 15000 ben chas har elindola. Ulah ch Ándorfehér várad, mint földön és vízen, Megszáll át merítségben. Éjjel-nakban siet jó hunyad János, Hazal földre hajjuta. Nagy sok naszádokban, sajkádban, hajókban, Vajda népet állíta. Az Úr Jézus Krisztust segítségkel hívja, Nippiv a kiatonja, minn sebesch nagy hirtelen séggel, az törökler rohanó. Mohumet hajóit és vezíereit magyarok megégetik, nanor fehérvárba, muladijanóssal minyaian üvekenik. Kemény kő falait, nándorfehér várnak, császár igen rontaták. Piros hajnalkorban, ott minden seregét az ostróhoz indíták. Forgódik, hogy az népét iszhatja, elindul a előttek. Törésről az fogányt, az idéz magyarok, Ott csak hamar elvernek. Egy üstökös csillag láttaték az égben, Akkor Magyarországban. Mikor írnak vala az 1400-ban, is 56-ban. Halhatóink nagy Lászlóról szeretnénk megemlékezni a kultúról, aki 1925-ben született és 1978-ban halt meg. Költő, műfordító, szerkesztő és képzőművész. 1945-ben érettségizett a pápai református kollégiumban. 1946-tól képzőművészetet hallgatott, majd 47-től a Budapesti Egyetemen tanult magyar szociológia, filozófia, majd második személytől orosz is. A szocializmus felfedezetjéből, ez idézőjelben volt, befelé forduló népi misztikus, igazán nagy magyar költölet. A Város címerel című költeménye a visszavisszatérő refrénnel eljön a fekete katona, eljön a fekete katona, az egyik legmegrázóbb költői tanúbizonyság az 1956-os magyar forradalom mellett. Feleségéhez írott szerelmes versei A forró szél himnus minden időben, az újkori magyar líra kiemelkedő darabjai. A kiviszját a szerelmet ma már klasszikusnak számít. A csodafió szarvas pedig az ősrégi csodaszarvas motívum egyedülállóan szép keresztény népi megfogalmazása. Sokszor lefordították különböző nyelvekre angolul is jelentős nagylászló anyaglátott napvilágot. Vörös Sándor, Pilinszki János, Nemes Nagy Ágnes és Juhász Ferenc mellett Nagy László a 20. század második felének legjelentősebb magyar költői közé tartozik. És most felszeretném olvasni a Csodafiú Szarvas című versét. Tavaszt kerekedik, bimbó tüzesedik, nyázmin fával fényes agancs verekedik, csodafiú szarvas nekitülekedik, nekitülekedik. Jázminfa virágát lerágom hajnalra, Inaimmal ugrok nyárdelelő napba, Pörkölődök, vékonyodok, maradok magamra, Maradok magamra. Vadászok meglőnek, golyó a szügyemben, Balatomban a sok víz, Mind az én könnyem, Sírva sírok, sírva sírok, Ha sietek, lemaradok, Csodafiuszarvas hiába vagyok, Hiába vagyok. Deresen, havasan eljön a karácsony, csodafiú szarvas föláll az oltáron, szép a gancsa, gyúlva gyullad, gyertya tizenhárom, gyertya tizenhárom. Most hallgassuk meg az egyik versének megzenésítését, és a többi, a többi verset is Sebő Ferenc zenésítette meg, és a Sebő együttes játsza. Kedves hallgatóink, Nagy László, Életem című írásából szeretnék felolvasni részletet. Már Bulgáriában keveset írtam, ez itthon hatott vissza, teljesen leszegényedtem. Hívtak a szabadnép külföldi rovatához, beteg vagyok, vért köpök, mondtam. Nem köptem vért, de szörnyen éreztem magam. Fájt a gyomrom, idegzetem megrendült, bajlós gondolataim kerekedtek. Kezdetben naivan hittem, hogy bennem a hiba, s kiderült, hogy kint a valóságban. Kezdetben még is nem a felső vezetést hibáztattam, nem hihettem, hogy elárulva a forradalom, ami éltetett ifjúságomban. Jártam szülőhelyemre, vártak panasztal, észbontóan tragikomikus helyzetet láttam, meggyalázott embereket, s néptől idegen erőket. Az 56-os nemzeti tragédia ekkor kezdődött. Az 52-es év mutatja már küzsködésemet nem csak magammal. A január bojongó téli krónika Assály című gyüméreshajmet hiába vittem szerkesztőségbe, annyira nyíltak, nyílt törések voltak. De megtanította a helyzet fogalmazni is. A következő évben Király István elfogadta őket. Ekkor már komolyan foglalkoztam a tagoló verssel. Bonyolult ritmusképeket szerkesztettem. Whitman, Apollinaire, Majakovsky, de a Biblia is öztökélt a nagyszabású lírai költeményre. Költői erővel, kemény metaforákkal menni az álság falai ellen. Ekkor szerettem meg újra Adit. 1952 nyarán feleségül vettem Szécsi Margitot. Rózsás blúzban és inkben esküdtünk. A mennyegző egy tányér fekete megy volt és vörösbort. Albérletünkben szegényen éltünk, néha megloptam Csuri nagysága kenyérhagy gyűjteményét, éjszaka írtam, mert nappal a zenész fiú szüntelen trombitált. Juhászék is főbíróéknál laktak, mi is. Csuri egyébként kedves volt, csak félt, hogy a nyakán maradunk, gyerekbőgéssel válaszolunk a trombitára. Becsület szavamat adtam, hogy nem. Margit Pécsre ment kultúrotthonvezetőnek, én három hónapra Szófiába. Karácsonyra visszajöttem. Szerencsémre lekéstem az első gépet, mert az lezuhant. Margit hiába várta a reptéren, akkor már itt élt, mert Pécset pincében kellett laknia, hasasan. Szép kis karácsonyfát szerzett, boldogok voltunk. Tudtam, hogy fiam születik, s a tündérkertbeli hajduvezérről Andrásnak neveztem el. Pestlőrincen a nagymama nevelte, anyja is vele volt az elválasztásig. Vasárnaponként látogattam őket, lóhúsleves várt a gyalupados műhelykonyhában. Íz lett, de csak addig míg meg nem tudtam, hogy lóból való. Apósom szelíd és értelmes munkásember, kölcsönösen megkedveltük egymást. Megjelent népköltészeti fordításom, lélegzethez jutottunk, és megírtam a gyöngyszoknyát. Mutattam később Zelknek, ilyen szomorú a helyzet? Ilyen szomorú, mondtam. Nagy László gyöngyszoknya részlet. Irgalom nincs a vészben, Látod-e, hogyan támad? Elfújja anyát kontyát, Kalapját vénapádnak, Kell, hogy fedetlen fővel remegjenek a földön, Átok jön most, A gyilkos középkor elébük jön, Megtöretett a földön, Uralkodik az égben, Hozza a jégverését bizánci erősségben, Billeg, förtelmes felleg, Értsz a taréja fodra, termőmezőre ránk a sos-e várt csapást hozza. Kedves hallgatóim, most hallgassanak meg egy másik nagy László verset. Nagy László, havon delelő szivárvány, részlet. Ú. havas erdő, néma sága, járja, ó, igen árva, Csak egy magányos vörösbegy száldos, ágrul ágra. Pereg a hópor, Gyengereptű szárnya a Két pici seprű takarít, csak takarít, Söpri az éjség csillagait, Piros kis őrült, bővöl, bájol, Hideg vesszőkön, akár a szívem jajgatva táncol. Szép napot vár, végtelenségig fehéredve ámul a tél, a halál. Mi csoda madár, mi csoda madár. des Nagy László Himnusz mi minden időben gyönyörű versének a megzenésítését hallják. Most elköszönünk. Visztántallásra augusztus 12-edikén. De a magyaradást jövő héten polgarság meg 5 órakor. Így Viszont van. Hallásra. A magyaradás jövő héten is folytatódik. Visztántalásra. by a program grant from the Princeton Record Exchange